Închinare De mine aveți, dragii mei, a teme Sunt îngerul minecat de dezastre Pe sânge împlutesc în derivă blesteme E mintea a zilul întrebărilor voastre De mine aveți, dragii mei, avă teme Știu tot despre voi, bieți actori, biete teatre Sunteți personaje în cărțile mele eu, tandrul, prea tandrul director de cadre, ce poate păta precum poate să spele, știu tot despre voi, bieți actori, biete teatre."